«Надто близько, надто знайомо, до болю знайомо!» Петро Михайловичу, а ви давно знайомі з Віктором?» «Здалеку почала підбирати з Валентина». «Та ніби давно і недавно, скільки вітю?» «Місяці, роки» почав накручувати кола Петро. «У доброї дружби є початок, та немає кінця», – увімкнув філософську передачу Віктор. «Так, хлопці, підтримала його Валя, давайте за це вип'ємо. За чоловічу дружбу без початку і кінця». Випили, знову трохи потеревенили. Коли Валентина відчула, що горілчана анестезія взяла своє, вона продовжила розслідування. «А коли це було, ця ваша історія з чорними?» – невинно наївним голосочком поцікавилась Валя. «Давно, мабуть». «Та ні, зовсім недавно, кілька тижнів, може, місяць тому», – пригадав митник, почухавши за українським звичаєм потилицю. «Господи, похолола від здогадуваля! Кавказці, наркотики, місяць тому, гамлет!» Вікторові також неприємною, мабуть, була ця тема. І він намагався будь-що перевести розмову на інше, затерти, щоб Валя не зациклювалась і не починала складати докупи фрагменти, з яких може вирости не просто неприємна, а надзвичайно небезпечна ситуація. Та очі Валюшки світились так дитинно і наївно, що зовсім не видавали внутрішньої роботи. І Віктор заспокоївся. Ні, не зрозуміла. Дорога? Зі знаком питання. Ранковий прийом дільничого терапевта улітку рідко буває важким. Так собі нічого особливого, не реанімація. Йдуть коли-неколи хроніки із загостреннями. Вірусних захворювань здебільшого обмаль, не сезон. Хіба хтось чогось об'ївся? Викликів на сьогодні один чи два. Можна попросити Наталію Васильовну, це поруч з її дільницею. Наталка жінка добра, завжди виручить, підмінить. До обіду треба звільнитись, зустріти поїзд. У двері подстукали. Антуанетту Едуардівна, ви здали статталони? Здала. А диспансерні картки на перевірку, завідуючий, зараз підготую. Антуанета дістала шухляди карточки, які приготувала ще минулого тижня, Заходила переглядати, щоб не пропустити якоїсь дрібниці. Бо перевіряють не головне – не кількість та ефект від лікування, неправильність діагностики, а всілякі дрібниці. І отримати на горіхи або й в санстанцію штраф можна через такі непотрібні і другорядні речі, що аж смішно. Наприклад, якщо не відмітити огляд на відсутність вошей чи корости. Ну, так і є, в двох картках не відмітила. У двері знову постукали. «Зараз, зараз принесу», – гукнула Антуанетта, думаючи, що то знов медсестра за картками. Та від дверей пролунав чоловічий голос. «Я до вас, Антуанетта Едуардівно. «Ви на прийом?» – запитала, не підіймаючи голови від паперів. «Сідайте, зачекайте хвилинку, я зараз звільнюсь». «На прийом?» – можна сказати і так. Голос видався таким знайомим, Антуанетта підвела голову. «Роговський? Оце так зустріч!» Антуанетта почувалась здивованою. «Не більше! Тільки здивованою!» Жодна струна її серця не ворухнулась. Все, пов'язане з Олексієм Роговським, так давно засохло, позбавлене живлення, що не могло ані боліти, ані пекти, ані в жоден інший спосіб виявляти свою приналежність до світу її теперішніх зацікавлень». Побіжна зустріч у коридорі поліклініки кілька тижнів тому забулася одразу, витіснена новими враженнями. Та, видно, зустріч не була випадковою. Відступивши на якийсь час, Роговський з'явився на її горизонті знову. З якою ж потребою, цікаво? Я вас слухаю. Навіщо так офіційно, Анетто? Ми все ж не чужі люди. Олексію, давай зразу до справи. Ми можемо зараз тільки всього сказати одне одному, що вистачить до вечора. Але це не потрібно нам обом. Ми чужі люди. Давно і назавжди. Чужі? Але ж Дмитрик...